بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقول رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ويمه الله سميل اسمه سميل اسمه غوسدار فوجا پويدا دا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 zahvale pripada uzvišenom gospodaru na neizmjernim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Neka se salavati selam na njegovog miljenika poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, na njegovu častnu porodcu, na plemen ta sahabe i na sve vjernike od Adama aleyhi salama pa za sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti, da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo spoznati blagodati samo zato što smo izgubili. Gospodaro naš, mi nismo tražili islam, ali ti su nam islam dao. Gospodaro naš, mi sada tražimo tvoje zadovoljstvo, pa nemoj nam na uskratiti. Amin. Ha. Havske ne mora otići na jedan put, pa me zamolio da večeras budem s vama ovde, kako bismo nastavili da kontinuiranim čitanjem hadisa poslanika, s.a.v. uvidimo i spoznamo da je put sreći i put rahatluka i put blagostanja biti Allahu odan i slijediti njegovog posanika sallallahu alaihi vasallam i s obzirom ovoj okolnosti večeras i, i vremenske i večerana koja je ovde nedaleko od nas malo ću koncipirati drugačiju večerašnju našu halku i druženje prije svega želim da čestite na vašim iskrenim mulinskim srcima koji bez obzira na sve što se nudi od negativni sadržaj u našem gradu bez obzira na sve što se nudi na televiziji bez obzira što pada ova lijepa kiša lava blagodat i bez obzira što se održava jedan i jedan drugi čini badete nedaleko od nas vi ste odlučili da posjetite svoje vrijeme u traženje znanja u slušanje onoga što nam naš je naš Selatvo, Selam, Prenio, rekao i u dalje širenje svojih vidika ispoznavanje zapravo koliko je to velika stvara da insan bude musliman i da insan bude svjestan kakvog gospodara ima mi dolazimo na halog hadisa s jednim ciljem, s jednim razlogom da čujemo neki hadis nešto što je rekao naš mjenjik sallallahu alaihi wasallam i da te hadise koliko možemo u našem životu primjenimo ono što smo znali ranije da se podsjetimo pa da to primijenimo u svom životu, ono što prvi put učinujemo, da to koliko, koliko možemo svojim mogućnostima nađe prvostar u našem životu. I ovo je mjesto, ovaj mubarek, tabački mešik, je mjesto gdje zapravo je bitno šta se u njemu uči, šta se dešava, a ne ko, ko zapravo to znani prenosi. I neko moje viđenje, neko moje mišljenje, nakon ove dvije godine, koliko se već u ovdje, ovaj družimo, jeste da ovo mjesto predstavlja, simbolizira jednu istinsku školu poslanika Muhammeda s.a.w. Ovo ovde možda jeste meštid, jeste džamija, jeste mjesto gdje stane 100-200 ljudi ali ovo je vjerujte veća škola, veći fakultet, univerzitet od onih mjesta gdje možda stane po 1000-2000-5000 ljudi Zašto? Zato što na ovom mjestu mi se učimo krije svega da budemo svjesni onoga ko nam sve blagodaci daje i druga stvar učimo se da međusobno znamo te blagodaci da jednim drugima spominjemo i da jednim drugima na najljepši mogući način uzraćamo svako dobroćinstvo koje je nama gospodar, gospodar poslao. Ošto ovo škola poslanika s.a.v. i učimo od njega, učimo od njegovih ashaba, ja mislim da su dva ključna Elementa i dvije ključne poruke koje mi ovdje u tabačkom mešidu možemo da naučimo. Od njegovih iz koji su proizašli iz najbolje škole poslanika, škole poslanika s.a.v., mi dvije ključne stvari ovdje treba da naučimo u tabačkom mešidu. Čovek u džami ulazi kako bi sebi je promijenio, a iz džami izlazi kako bi mijenjao svijet oko sebi. To je osnovno načelo za svakvu džamu. Ali ovaj mešik ima posebna zadatak, posebnu ulogu. Kad Allah po času da ovdje dolaziš, znajde se od tebe dvije stvari očekuju. I to se može da uči iz ove škole poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dvije stvari od tebe se očekuju. Prva stvar jeste da imaš emociju za svoju vjeru. Da voliš svoju vjeru. Da voliš svoga gospodara. Da voliš svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Da voliš Kur'an. Da voliš svoga braka ima Allah. Znači da imaš emociju prema onome što je to je naša najuzviš I druga stva, draga braću, jeste da se žrtvuješ na putu, da i drugi osjetilje ljepotu te emocije. Te dvije stvari, subhanom. Kroz trine dvojice sahaba ću vam ukratko ispričati kako, kako su nam oni ovo pokazali na najdesigniji mogući način. Jedan sahaba po imenu Habab Ibn Ben Eret, prije nego što su ga ubili, to je jedna duža priča, ali ova rečenca ponavljamo je često, zato što izaziva diljenje kod svakog iskrenog vjernika. Kada su trebali da ga ubiju, zato samo što je musliman, Što je svjedočio la ilaha illallah Muhammadu, Rasulullah. I kada je odbio da se, da se odmetne od istini, da se odmetne od Islama, da negira poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ono se odluči da ga pogubi. I prije nego što su ga ubili, pitao njega i kaže ovako, kaže, o Hababe, da li bi kaže volio, da li bi bio sretan i zadovoljan da se na tvom mjestu nalazi tvoj poslanik Muhammed, a da ti bude sretan, smiren, zadovoljan i zaštićen u okviru svoje kuće, u krugu svoje porodce. I vi znate što je Hababe odgovorio? Ali tu. to. Habab je tada rekao, uzvišeno je velike riječi. Kaže, tako mi Allaha, ne bih volio da moga mojega posanika Muhammeda s.a.m. mi je prnijedan u vodej u zaminu da ja budem sretan i slobodan sa svojom porodom u svojoj kući. Subhano. Kakva je to emocija, draga braća? Kakva je to ljubav? Kakav je to osjećaj koji su imali tije shabe? Tome se mi učimo u novom mjestu. Upravo učeći od shaba koji su izašli iz te škole posanika alaih I druga stvar, štovanje na putu, da, da drugi osjeti tu emociju, da drugi osjeti je potu vjere, jeste poznati ashab Ebu Eju El Nesari. On je cijeli svoj život molio gospodara da bude u onoj vojski koja će da zauzme Konstantinopol, koja će da zauzme Istanbul današnji. Jer je najavljena ta vojska kao mu barek vojska i bila je pokšaj već za vrijeme, za života ashaba i tabina da se Istanbul osvoji. Allah je dao da je deslo tek kasni. I taj Ebu Eju Belensari je cijelog života molio gospodaru dopusti da budem u toj vojici. Allah gospodar je dao da je imao dug život. I da ušao u pozne godine svog života. I da je islamska jedna vojska krenula da zauzme Istanbul, Konstantinopoj. I on se našao u toj vojici. Odnosno, stilo da bude u toj vojici. Sa svojim 80 godina. To je starac u pozdni godinama. Oronuo. Nemoćan toliko da je nešto korisno uradio. I onda oni njemu kažu kaže, Dedo Ebu Ejube, Allah te nagradio, ali nemoj ti da se izvažeš tom naporu. Nemoj ti da ideš u, u, u ospovod na Istanbulu, na Carigradu. Subhanallah. Kaže, ova Ebu je, je u Belensari, kaže, zašto mi to straćuješ? Znaš li ti da je gospoda rekao u Kur'an i Kerimu? Krećite u boj, pa bili snažni ili bili slavi? Subhanallah. Za svoje 80 godina vakva snaga, vakva žrtva izbija i iz srca ovoga sahava. I tako kada mi postavimo stvari Kada budemo voljeli vjeru I kada budemo željeli da drugi to osjete Znate da će nam Allah velike stvari u našem životu I mi se tome pobode Učimo na novom mjestu Upravo u ovom mjestu To je od, od glavnih ciljeva I znate da taj put možda neće biti lak Neće biti jednostavan Da će biti teš oča iskušenja na tom putu Ali ono što ti dobivaš borbom na tom putu je mnogo vredniji i mnogo uzvišeniji od onoga što ćeš možda izgubiti ili od onoga što ćete možda neko reći ili što ćete zadesiti u borbi za tu uzvišenu reč. riječ poslanika je primio bio objavu u Meki i dobro to znate i nakon što je primio prve riječ i objave šest mjeseci Allah Đalšanu mu nije poslao objavu nije mu poslao uzvišenu riječi Korana i poslanika počeo je da očajava počeo je da bude tužan počeo da bude, da pada u neku u teški, težak hal, teško stanje jer je mislio da je subhanala neuzubila da gospodar njegov zaboravio. I u koreši je stoj skoristljiv, počeo da govore Muhammed je tvoj te gospodar ostavio gdje je sada da ti on te tvoje riječi spušta i počeo da izazivaju, da provocijaju subhanala. I po stanju salallahu alaihi sallam pada u težak hal. Međutim isto tako kada ti padeš u teško iskušenja, kada te možda neko svi kada osjetiš da ste ljudi ost I kada budeš došao u takvu situaciju da osjetiš kao da si sad na svijet, zna da imaš gospodara koji misli na tebe. Allah Ćelšanu nakon ti šest meseci tuge i iščekivanja objave spušta po saniku sallahu alaihi sallam veličanstvene ajce sura duha. Pa kaže, seđa, ma robuke, wama Kada je gospodar, tako mi jutra i noći kada tamo svoju razastri. Gospodar tvoj te nije ni napustio ni omrznu. ولا الاخره خير لك من الاولى اؤمن محمده احيرتي الدنيا والسويت ملي زات بها دوغى السويتا kako veličanstvena poruka wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha a gospodar će tvoj tebi uistinu dati i ti ćeš zadovoljan biti subhanallah zamsite kakav je osjećaj ushićenosti radosti veselja ljubavi lepote imao poslanik sallallahu alajhi wasallam kad mu gospodar tisioto spustio ove ajete i onda dalje gospodar nastavlja Kaže Elelem jejudke je timem feva. Za nisi bio si pa smo tim jutočiih se pružli. O ovađedee bo Alem Feheda i zaisiil utao u zablodi, pas smo tem mi up putili, pae Allahu putio. u ovađedeeke a i zaisi si Roma bio pa te pas smo temi bogati učinov. Draga, braćjo, drage sestre znajke da smo ni boveti. Samo zbog činjeci, što znamo, ko je naš gospodar i što znamo, ko je naš poslanik Salavola, molica. Ništa više na demiralku ti ne treba. I budi zahvalan gospodaru što te učunio dani koji su njemu pokorni. Još samo da vam kažem u ovom kratkom uvodu, s obzirom da će večeras malo kraće izlaganje oko hadisa imati vezan zato što želim da pružim priliku onima koji žele da odu naječe Korane, da ne propuste ove koji su tu Nahalika Adisa si učinu, draga braćo, ovom sam sad rekao, još jednu stvar koja nizad iz okviru toga. Mi spoznajemo, mi ovdje budujemo svijest, odnosno posjećamo se, da je Allah Žalšanu u nama, insanima, dao jedan organ, koji, ukoliko bude bio zdrav, bit će zdrav cijelo tijelo. Ukoliko on bude bio bolestan, biće će bolestan cijelo tijelo. I vi znate da se radi o srcu. Da se radi o najljepšim organu, koji upravlja cijelim cijelim čovjekovim tijelom cijelim čovjekovim bićem i u jednom hadisu posanjih sallallahu alaihi sallam kaže inna allahe ta'ala la janzuru ila suverikum wa amvalikum walakin innema janzuru ila kulubikum wa amalikum ovaj hadis može da bude kao lajk like motiv cijele ove halke hadisa koju već godinama pobog da nastujemo da redovno posjećujemo posanjih sallallahu alaihi sellem kaže doista Allah uzvišeni ne gleda u vaša tela i ne gleda u vaše imetke znači ne gleda kako izgledaš i ne gleda koliko imaš dubog džep već Allah uistinu gleda u vaša srca i gleda u vaša dijela kako uzvišen hadis i zamislite ovu kada znamo da imamo gospodara koji jedinu interesuju je naše srce mi se opet pored, toga, pored svega toga što smo svjesni te činjenci opet se saatima i saatima spremamo se, pripremamo se, čistimo se uređujemo se izvana uređujemo naša tijela i našu odjeću kako bi u nas na najljepši mogući način gledala stvorenja, a zaboravljamo da sredimo, da uredimo, da očistimo, da priperimo svoje srce u koje gleda gospodar 24 sata dnevno. Subhano. Ali koliko je gospodar naš uzvišen, najbolji način da to spoznamo jeste da, da vidimo, da se osvrnimo malo oko sebe i da pogledamo sebe. I kada spoznaš koliko je gospodar velik, ima jedna prelipa ideka koja kaži, ko spozna svoga gospodara Ako spozna kakav je Allah gospodar, on uistinu Allaha zavoli. Ako spoznadu Dunjalog, on uistinu Dunjalog postavi. I to neka nastalno prativ životu. Kako god odluku donosili. Gospodar prema svome robu milostiviji nego što je majka prema svome djetetu. Jedne prilike, jedan dječak je došao kod svoje majke i donio jedan papir. Dok je ona pripremala večeru, on joj pokazuje papir na kojem piše pokosio travu deset maraka otišao u predavnicu 5 maraka čuvao mlađeg brata 5 maraka ukupno total 20 maraka i on njeg to daje kao neki račun majka uzme taj papir pročita i polako uzme olovku sjedne i počne da piše nosila te utrobi 9 mjeseci patila se i trpila sve te boleve besplatno nije noćima stavala zbog tebe nije oka slapala zbog tebe ranila te kad si bespomoćan bio besplatno. Čistila tvoj nos i ono što si za sve dostavljao, sve to za tebe radila besplatno. I na kraju cijena moje ljubavi jeste, kaže, besplatna. Dječak to pogleda i zaplaće i kaže, majko, uistinu te volim. I onda na kraju napiš, kaže, plaćan u cijelosti. Račun plaćan u cijelosti. Svarla. I onda da sam to čitao, naopadnije mi. Izraka Hazretka, ali gdje on rekao, tako mi Allah Kada bi mi se na sudnjem dan ponudilo da mi se račun svodi pred mojim roditeljima, pred mojom majkom, pred, mom babu, pred mojim babom. Ile da mi se račun svodi pred gospodaram svih svjetova. Tako mi Allah, ja bi izabrao da mi račun se svodi pred Allahom mojim gospodarom. Jer znam da je on milostiviji prema meni nego što je maj, moja majka prema meni. A vidite kolika je ljubav majke prema djetetu. Koliko nas gospodar voli, najbolje pokazuje činjenica da nas uputuje na pravi put. Onda kad malo razmišljamo o blagodatima, kad budemo svjesni da imamo jezik koji možemo njega da spominjemo, da imamo oči koji možemo da gledamo sve što je lijepo, uši koji možemo da slušamo što je lijepo, da imamo srce u grudima koje ne kontrolušemo, da imamo bubrege na koje ne utješemo, da nas je Allah izvukao iz teške situacije kada nismo imali marke, kada nismo feniga imali, Allah nas je izvukao i nismo gladni ostali. I svijete se ti situacije u svom životu kada smo bili bolestni, kada su svi misli da nećemo ozajati, Allah nas spasio. I Allah nam zdravlja dao. Sjetite se te situacije u svom životu. I to ti je sve tvoj gospodar uradio. I ovo sve govorim da da vas posjetim, da posjetim sebe kakav je uzviše nas gospodar. I zbog toga dolazimo ovde. Da se posjećamo na najveću vrijednost i na najveću blagdat koji imamo. A tu jeste blagdat što nam je Allah, Đeošanu gospodar. I to je, ukratko sam u osustu Hafza Kenanak tijelo da vam još jednom samo provučem kao glavni motive zbog kojih mi halka hadisa držimo. I da se ne svodi na to da je halka hadisa stvar i pitanje jednog pojedinca. Nije to pitanje jednog insana koji priča koji dođe ovde. Već da je to pitanje jedne uloge, jedne misije koji svaki od nas na isti način ima. Već sam rekao, da voli vjeru i da drugom pokaže kako je lepo tu vjerovaljati. Prije nego što prečitamo današnji večerašnji hadis, da provučimo fatihu za imama Buhariju ili da ga se sjetimo domov Dostru da puhla ve babu al-Meshi ala al-Khufayni puhla ve potilane po Mesthama Hadassana asba ibn Faraj al-Misri an ibn Vahbi qala hadassani Amr ibn al-Haris hadassani abu al-Nadr an abu Salama, an abdu'l-Rahman, an abdu'l-Lah ibn Umar, an sa'ad ibn abdu'l-Rakas an il-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Pričao nam je Asveg ibn Ferež misri prenoseći od ibn Vehba koji je rekao da mu je prenio Amr. Njemu Ebu Nadr od Ebu Saleme ibn Abdurrahmana, on od Abdullah ibn Omera. Ova je od sada ibn Ebu Vekasa, a on od vjervjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Ennehu mesaha alel huffeyni, wa enne abdallah ibn Umer seele umer an zalik. Da je on, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, obuću potirao vlažnom rukom, odnosno mestre. Potirao blažnom rukom i da je Abdullah ibn Umer pitao za ovu svog oca Omera ko ale neam, Ida haddeeteke šeden Saad, a ni nebije samo Allahu alihi ve Selem fela tez ralannu garahhu. pa je hadreti reka o svoe mesu, da koji su napostanik potreo svojju svoje mestve potrev znači radio radi o svojih mststi. i dalje onaj je hadret omer kaže i sinu i kada ti sad nešto prenesi od sal Allahu Alehi ve Selem, on da zato nakon toga ne pitaju nikoga drugg. Oće da kaže iali potpuno pojerenje kada suje rešto od sada. Ako je to sad rekao, znaje da je to tako. Iz ovog hadisa, ukratko, dvije su ključne poruke. Već smo ranije govorili za pitanje potkranja i mes po mestvama i to smo nekoliko puta mislim smo tu nekako absolvirali, znamo dozvoljeno, su sve škole potvrđuju, utvrđuju da je potkranje činjenje mes po mestvama apsolutno dozvoljeno, to negira ne samo sekta Haridžija, sve ostale pravne škole u smjerenju islamu su zato da se mes po mestvama treba i može činiti, već smo ranije rekli, kogod ima potrebu i kogod nije u stanju, u, u periodu zime i u slučaju bolesti, da uzima abdest normalno po nogama, po, po bosim onaj, nogama, treba da uzma preko čarapa preko metsvi i sad dolazi do dileme kako da to radi neka ne uzima avdesli odnosno mes preko čarapa ovih tanki koje su koje su koje su lagane koje su tanke koje bi se lako poderale kada bi se vijala sa njima na ulicu neka vez med sernetu kupi metsvi i neka radi pocerani po mestama znači kog bude bio potrebi da čini mes po čarapama neka sebi kupi mestve ili ne debeli vunene čarape i neka tako u potim čarapama ili potim metsvama ona uzima uzma mes Tako da to pitanje smo ako bude absolvirao. I druga važnija stvar jeste ovaj drugi dio hadisa u kojem kaže, Hazreti Omer kaže, kada čuješ nešto od sada, ovo Sina Abdullah kaže, nakon toga više nikoga ne pitaj. Šta to znači? Da imaš potpuno povjerenje u sada, kada mi budemo bili takvi, kada mi budemo bili od onih Allahu i robova, od onih muslimana, za koje znaš kada, kada rekao je taj, taj, tako znaš da je to tačno. Znaj to dokaz i pokazate tvoj iskreni vjeri. Jer onaj ko se iskreno Allaha boji, on se čuva što svojim medikom govori. I tako mi Allaha vjerujete. tima slučajeva da ljudi nekada šali se, u šali slažu. Pa nekad pretjerano se šali, pa možda čak to ovdje malo van šali i onda kada... Zbog te, zbog te svoje brzopletosti na jeziku, od takvog insana ti više nemaš poverenja da uzmaš informacije. Pa kažeš reko neko tako i tako, pa ti morat će još malo da proverim. Jer ti nije pouzan, nije ti poveren, nije ti siguran. I onda trebaš osebe da napraviš da budeš takav da kad neko kaže rekao je taj i taj i da mogu da budu sigurni ostali. Jer znaju da nećeš slagat, da nećeš prevark i da nećeš potvorit nekoga drugog to je mnogo važno a ovaj sad i bnebi veka, za koje ga zreti Omer kaže ako čuješ od njega nešto znaj da je to tako to je bio jedan asav veliki asav za koje su koreće u Meki rekle kada bi postao neko pitanje ko je najbolji strelac ko najbolje gađa strelo u Meki svi su isti glav i svi su jednoglasno uvijek razgovarali to je sad i bnebi vekaz kako uzviš na stvar znači on je bio gorac bio je ratnik bio je strelac Znači imao je fizičku snagu ima je moć možda da nekoga povredi Da mu nanese štetu fizički Da ga, ga se ljudi boje Zato što je, bio tako, što, što je bio tako hrabar Što je bio tako borben I sve ostalo što je bio spretan strelac Ali bez obzira na sve to Bez obzira na tu fizičku snagu kogu ga Allah počastio On se boji gospodara I ne želi nikada da sa njegovog jednosti Potekne nešto što nije istina I zbog toga ashab i povjerenja u njega Danas čim Allah robu svom dadne Malo nekih blagodati pa mu dadne lijep izlepa s ono pa mu pa dadne mjetka pa ga to ponese pa mu da bude inteligentno pa ga to ponese pa ostale ponižavaju sve dalje, sve kako revam ovo je velika poruka iz ovoga hadisa nemoj da budeš od onih koji kada ti Allah poveća svoje blagodati ti poveća svoju oholost već bude od onih koji kada ti Allah poveća svoje blagodati kada ti ukaže na to koliko te voli i koliko ti blagodati daje poveća svoju zahvalnost njemu i poveća svoju skromnost ali poveća svoj poniznost premanja. Allah će ti još više dati. Tako mi Allah, kad tako budemo stvari postavili, uvijek ćemo imati ispravna, ispravna mjera po tom pitanju. Za ovog sad i mi ne bi veka još jednu stvar da vam ispričam kao postajna, koja nosi u sebi u sebi jednu uzvišanu poruku i vrijednost. Kako mimo imamo danas da se okladimo, da se ponašamo, kada možda dođemo u suset, u konfrontaciju sa nekim od ovih Sa, sa drugim vjerama, sa drugim ljudima, sa ljudima koji je stran, koji nisu spoznao gospodara, koji žive još u tvinama Gafleta, u tvinama Dalaleta. Sadi Bnebi Vekas poslanih sallalahu alaihi sallam da poslao da bude, da donese Perzijskom caru, Risalu, poslancu, da mu kaže o Perzijski kralju, reći kaže na islam. I bi Bnebi Vekas dolazi do Perzijskog cara i donosi mu tu poslancu i kaže mu kaže jasna kaže sad bi ne bi vekas dolazim od Rasulullah sallallahu alaihi sallam, Allahov poslanika koji ti šalje poslancu šalje te pismo i on te kaže poziva pozivate da prihvatiš islam a ovaj perzijski car onako okrutan, ohol zato što ima veliku državu zato što nema vjere u svome srcu i misli da je Dunjalu Kedinov jedino konačno stanovi, stanište kaže on, njav, kaže, kaže čobane, kaže ko su ti Kaže, kako se kaže, smiješ usvoditi da dođeš na moj dvor i da tako razgovara sa mnom? Kaže, ko si volan ti? Kaže, njem sadi bi ne bih veka onako ponosno, dignutog, uzviš, uzdignutog čela, ne spuštajeći svoj pogled, ne snireći se svog identiteta. Kaže, kaže, ja ne znam ko si ti, ni šta si ti, ni čega si ti, kralj, ni prijesanik. Ali ja znam ko sam ja, ja znam odakle dolazim i znam kuda idem. Pita ga ovaj perzijski car, kada je vidio kako ima tako odvažan stav, kaže kaže, dobro, ne želiš da priznaš ko sam ja, ajde reci mi ko ti, i šta kaže imaš, kaže. Ja sam, kaže, Ashab Allahov poslanika, ratnik za njegovu vojsku i ratnik za Allaha. Ja, kaže, imam vojsku, koja, kaže, voli smrt kao više nego što tvoja vojska voli život. I sa tom vojskom ti dolazim sutra, ako ne prihvati za primišći islam. Subhanuza. Ovaj se uzoholio, ta vojska je došla, I ta šak, šaka jada, kao što se nazivali, porazila je ogromno perzijsko carstvo i pokorila ga za za vrlo kratak period Suhanova. Zašto? Samo zato što su bili sjesni, ulal akhiratu khairun laki min al-ula. Društe akhirat bolji za te nego ovaj svijet. Subhanallah. Kako udišen bio taj Sad ibn Sad ibn Abi Waqas. Kako je imao plemen da osabine. I onda zašto Zašto nam je on još poseban? Zato što kad vidite kako je bio sravar, kako je bio odvažan, a bio tako skroman ponizan, da se nije usudio da slaže nešto dok je bio živ. To nam je poruka da mi zapravo treba da budemo u svome životu od onih ljudi koji samo nastoje da povećaju poniznost pred gospodarom, a da nikada se nestušte na nivo da traži od stvorenja. Možemo mi imati poverenje međusobno. I možemo mi jednim drugima da stvari poveravamo. Ali uvijek znajte da najveće i krajnje poverenje i krajnji ishodište rezultat svojih dova, svojih potreba svojih želja pripada gospodaru kaže jedan velikan nemoj se u potpunosti osranjati ni na koga osina Allaha nemoj se u potpunosti osranjati ni na koga osina Allaha i, je te, kaže, i vlastita sjenika napusti kada uđeš u tamu i vlastita te sjenika napsi kada u tamu uđeš gospodar Allah došano je jedini koji nas neće napštiti kada nam najteže bude bilo. Ali međusobno povjerenje razvijati, to nam je obaveza, to nam je dužnost prema hadisima i prema učenja naše lepe vjere Islama. Kad budemo međusobno imali povjerenje, znajte da ćemo imati i vjeru. Vjera i povjerenje su dva pojma koji ne mogu jedan bez drugoga. Tek kada ti si uvjeren u nešto, znajte da ćeš imati povjerenje prema tome. I prije nego što prvo dovu da se davaj naš skup bude doha za nas a protiv nas na sudni dano pobog da da vas posjetim samo na dvije stvari zamolili smo je braća sutra pobog u u Carovo u ponoć jel tako ima noćni namaz u u znači u nula nula, tačno u ponoć, jer noći namaz pa burom, ko ima prijevoz, ko ima onaj volje, ko ima snage, neka dođe, neka džemati lekanja taj noći namaz, da se u što većem broju onaj da zove makobuda i druga stvar, već sam spomenuo da je tu veće Kur'ana, Kur'an ko voli, kaže jedan, ashab kaže, ako želiš da znaš da li voliš Allaha, pogledaj voliš li Kur'an, ako voliš Kur'an, znaj da voliš Allaha, jer Kur'an je Allah govor. Pa samo slušanje Kur'ana je mnogo ljepše ona i vađete za razlog slušanja Evrovizije. Pala zato pozivam da ako boda, prođu, ako već nemate drugog hitnog posla da odemo sada da na veće Kur'ana da čujemo te milozlučne glas, glasove naših hafiza, a koboda da se mi inšallah nastavimo pukrati ovde i da ovo ako goda bude nešto čega ćemo na suđenjem danu nužda s ponosom, na vagi svojih dobrih djela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا ظالمنا انقصنا ولا انتظر فلن يرحمنا يكون من الخاسرين ربنا هب من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا قرة اعين المجملين المتقين اماما يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك وما حبيت فيهم حبيت رسولك برحمتك يا رحمن الرحيم سلاما المرسلين والحمد لله رب من الفاتحه